Kapittel 4 Boas på sin side gikk opp til porten og satte seg der. Og se, den gjenkjøperen som Boas hadde nevnt, kom forbi. Da sa han, «Kom hit og sett deg her, min gode mann!» Så kom han og satte seg. Deretter tok han 10 menn av byens eldste og sa, «Sett dere her!» Da satte de seg. Han sa nå til gjenkjøperen, «Det åkerstykket som tilhørte vår bror Elimelekk, må som er vendt tilbake fra Moabs område, selge. Jeg for min del tenkte at jeg skulle gjøre det kjent for deg ved å si, «Kjøp det i nærvær av innbyggerne og mitt folks eldste. Hvis du vil kjøpe det tilbake, så kjøp det tilbake. Men hvis du ikke vil kjøpe det tilbake, da fortell meg det, så jeg kan vite det, for det er ingen annen enn du til å kjøpe det tilbake, og jeg er neste til deg.» Da sa han, «Jeg skal kjøpe det tilbake.» Deretter sa Boaz, «Den dagen du kjøper åkeren av Noomis hånd, må du også kjøpe den av Moabitinnen Rut, den døde søstru, for å la den dødes navn bli oppreist på hans arvelodd.» Da sa gjenkjøperen, «Jeg kan ikke kjøpe den tilbake, så den blir min, for at jeg ikke skal ødelegge min egen arv. Kjøp du den tilbake med min gjenkjøpsrett, så den blir din, for jeg kan ikke kjøpe den tilbake.» Nå var dette skikk i tidligere tider i Israel ved gjenkjøpsrett og ved bytehandel for å stadfeste en hvilken som helst sak. En man måtte dra av seg sandalen og gi den til sin neste, og dette var bevittnelsen i Israel. Så da gjenkjøperen sa til Boas, «Kjøp den, så den blir din», dro han av sig sandalen. Da sa Boaz til de eldste og hele folket, «Dere er i dag vittner på at jeg kjøper alt som tilhørte Elimelekk, og alt som tilhørte Kiljon og Malon av Noomis hånd.» «Ossom Moabitinnen Rutt, Malons hustru, kjøper jeg mig til hustru, for å la den dødes navn bli oppreist på hans arvelodd, og for at den dødes navn ikke skal bli utslettet blant hans brødre og i porten på hans hjemsted. Dere er vittner i dag.» Da sa hele folket som var i porten, og de eldste, «Vi er vittner. Måtte Jehovar la den hustruen som nå kommer in i ditt hus bli som Rakel og som Lea, de to som bygde Israels hus.» og måtte du vise ditt verd i Efrata og vinne dig et ansett navn i Betlehem, og måtte ditt hus bli som Peres hus, han som Tamar fødte Juda, ved det avkom som Jehova kommer til å gi deg ved den unge kvinnen. Så tog Boaz Rut til sig og hun ble hans systru, og han hadde omgang med henne. Da låt Jehova en unnfange, og hun fødte en sønn. Og kvinnene begynte å si til Naomi, Velsignet være Jehova, som ikke har latt deg mangle en gjenkjøper i dag, for at hans navn kan bli gjort kjent i Israel. Og han er blitt en som gir din sjel ny styrke, og en som kan forsørge dig i din alderdom, for din svigerdatter, hun som virkelig elsker deg, har født ham, hun som er bedre for deg enn syv sønner. Nomi tog så barnet og lade det ved sin barm, og hun ble dets pleierske. Da ga nabokvinnene det navn, i det de sa, «Det er blitt født Nomi en sønn.» Og det gav navne Obed. Han erfart til Isai, Davids far. Og dette er Peres generasjoner. Peres ble far til Hesron, og Hesron ble far til Ram, og Ram ble far til Aminadab, og Aminadab ble far til Nason, og Nason ble far til Salmon, og Salmon ble far til Boas, og Boas ble far til Obed, og Obed ble far til Isai, og Isai ble far til David.